23. fejezet Elena a hátán feküdt az ágyban mesztelenül. Teljesen mozdulatlan volt, merev, az izmai feszültek. Az üres mennyezetet bámulta. A jobb oldalán hason fekve kezét-lábát szétvetve a lepedőn, horkolva aludt. A jobb keze ernyetten pihent Ellen csípőjén. Wolf Ellen bal oldalán feküdt arccal Ellen felé fordulva, és álmosan simogatta a lány testét.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 És ami a legrosszabb, tette logikus következménye volt annak az életmódnak, amelyet eddig folytatott. Az alatt, a nyolc év alatt, amióta elhagyta az otthonát, egyre a prostitúcióhoz vezető csúszóstalan jön át, és most úgy érezte, hogy elérkezett odáig. A simogatás megszűnt, és Ellen oldalt pillantott Wolf falcára. A férfi szeme lecsukódott. Elaludt. Ellen azon tűnődött, hogy mi történhetett Van Valami nem sikerült.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 – Gyerünk! – ellenkövette a férfit a fedélzetres közben, azon tűnődött, hogy Wolf vajon mit tervez szonnyával. – Wolf, mintha tudta volna, hogy mit gondol, mert azt mondta. – Nem szeretném megzavarni szonja édes álmát. – Elvigyorodott. Mozgás! Elindultak a vontató fényen. Miért hagyta Wolf a bárkaházban szonnyát? – Tűnődöttelen. Nem tudott rájönni, de azt tudta, hogy a dolog kegyetlenség.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 Elen Wolfra bámult. Megpróbált olvasni az arcki fejezéséből. Azt mondta: De hát mondom, nincs itthon. Nincs. Wolf ádázól mosolygott. De Billy itthon van.